Невдовзі після зустрічі з Пілар він, намагаючись не виказати особливої зацікавленості, попросив свого особистого лікаря, котрий щойно видалив йому гній з наривів, показати, де точно міститься серце. Лікар вислухав його а тоді коричневою відйоду ватою намалював йому на грудях коло. Вівторок День Підписання Перемир'я Випав холодний і дощовий полковника Ореліано Боєндіа з'явився не о п'ятій ранку, як завжди, а раніше, і випив свою звичну чашку кави без цукру. «Такий день, як сьогодні, ти народився на світ», – сказала йому Урсула. «Всіх налякали твої розплющені очі». Він не звернув на неї уваги, бо прислухався до маршового кроку солдатів, сигналів сурми та уривчастих команд що розтинались від танкову тишу. Хоча після стількох років війни полковника Ореліано Буендія мав би вже звикнути до цих звуків, він відчув слабкість у колінах і сироти на шкірі, як за юних літ, коли вперше побачив голову жінку. І невиразно подумав, піймавшись нарешті в пастку туги, що якби у той час одружився з тією жінкою, то не спізнав би ні війни, ані слави і залишився просто безіменним ремісником – Щасливою твариною, ця запізніла й несподівана слабкість отруїла йому сніданок. Коли о шостій годині ранку прийшов полковник Гірінельдо Маркес із групою повстанських офіцерів, полковник Ауреліано Боендіа здавався ще мовчазнішим, замисленішим і самотнішим, ніж звичайно. Урсула намагалася накинути йому на плечі нового плаща. Що подумає уряд? Умовляла вона його, подумає, що у тебе не лишилося грошей навіть на плащ, тому ти й здався. Плащ він не взяв, але в дверях, побачивши струмені води, що лилися з неба, погодився надягти старого фетрового капелюха Хосе Аркадіо Боендія. Ауріліано, іще попросила його урсула, обіцяй мені. Якщо тебе там спіткає лиха година, згадай про свою матір. Він усміхнувся її відчуженою усмішкою, клятвено підняв руку і, не мовивши ні слова, пішов з будинку на зустріч погрозам, докорам і прокляттям, які будуть супроводити його через усе місто. Урсула взяла двері на засув, вирішивши не відчиняти їх до кінця свого життя. «Ми обернемося у прах у цьому будинку без чоловіків», – подумала вона, – «але не дозволимо» щоб усілякі людці втішалися, бачачи наші сльози. Весь ранок вона намагалася знайти в будинку, заглядаючи в найпотаємніші кутки, бодай щось, що нагадало б їй про сина, але так нічого і не знайшла. Церемонія відбулася за 20 кілометрів від Макондо, під Велетенською сейбою, довкола якої згодом було засновано місто Нейрландією. Представників уряду та партії і делегацію повстанців уповноважено скласти зброю обслуговувала дзвінковолоса юрба послушницю білому, що нагадувала на полоханому дощем голубину зграю. Ауреліано Буендіа приїхав на брудному, облізлому мулі. Він був неголений і страждав радше від болю, завдаваного наривами, аніж від усвідомлення страшної загибелі всіх своїх мрій, бо вичерпав до решти надію. Лишив позаду славу і тугу за славою. За його бажанням не було ні музики, ні фанфар, ні святкового калатання в усі дзвони, ні вигуків ура. Не було жодного іншого вияву радости, який міг би порушити жалобну атмосферу перемир'ї. Мандрівного фотографа, якому вдалося зробити з полковника Ореліано Боєндіа один знімок, що міг би зберегтися для нащадків, примусили знищити негатив, не дозволивши навіть проявити його. Церемонія підписання перемир'я тривала якраз стільки часу, скільки було потрібно для того, щоб усі поставили свої підписи. Делегати сиділи за простим сільським столом у центрі латаного-перелатаного циркового шатра, довкола стояли останні віддані полковникові Ауреліано Буендія офіцери. Перш ніж збирати підписи, особистий представник президента республіки хотів був зачитати акт капітуляції але полковник виступив проти. «Не гаймо часу на формальності», – мов він, і наготувався підписати папери, не читаючи їх.